Lore eta gari hemen da berri zere kutunek antoratzen duen uh, bi giren garagardo festa lehenaren ahrakasta ikusita gogoa ukan duzu berri segitea eh? zalantza izpirikabe <laughs> gogoa zinuten lehen urtean hemen go garagardoa eta ezagutaraztea eta manera horretan be, besta bat antolatzea garagardoren inguruan baita irutentzago asmatu genuela eh? ale izan zen euralde lagun jende parrasta bedan batu ginen eh? kalkulatzen dugu mila bat pertsona izan zirela gure lehen Garagardo festan, eta beraz, ba, filosofiari eutxi diogu, eh? eta Euskal Garagardo erakusgune izateko helburuarekin, ba, bigarren antolatu dugu aurten, iraiaren zazpian, eta aurten ere, ba, Euskal Herriko abakarrikez izanen dugu, ere, belkikatik etorriko zaigun e sanšan garagarrotegia iaz ere izan genuena eta la, ba beste toki batzuetako ukituak eta garagardoaren meka esango genuken eh? belgikatik ba ordezkari batekin garagardo festa mundiala dugu zazpian, Asten, ba, izan dendugu iraileen 7an ustaritzen hasten da ba hori goizan bezala egiten, elkartean eguna ustaritzen eta gu bras gaue eguerditik aintzina ejelebo hartzen dugu eta eta hori gaue erdi arte Boa, edukazioa da eguneko festa bat, e, hori atxiki nahi dugu, e, gau ez festa egiten badaki Euskal Herrian, eta egunez ere bai, nortasunari atxiki nahi dugu ditutzen zegu garantitxua dela belaunaldi ezberrinak gorbatzea, eta egunak ematen du aukera e, aurrak, gazteak... Sartxogoak eta horundi pixka sartxogoak diren hoiek guztiak batzeko eta bilgune izate hori bilgunen, eh, herritarren bilgune izatea, ba, bokazi hori badu bai. Hmm. Eta ala izan zen, ez. Egia beldaunaldi no. guzti guztietako kodenda hobildu zen eta giro bizki goxan no. eta garagardo egilak ere bizkia contenta Bai, horien egunaz da giroaz. Formuloa atxekitzen duzue, etorra azten hitu zue garagardu gileak, benkeienak? Ba, bai, hori da, baiz denak, ez denak hor dira, e, gu hor gira esku bat emateko, baina garantizukeruitzen zaigu, garagardu gileak beraieko horregotea, jendeak garagardu gileekin harremana landu dezan, ez, eta Iaz hori adiaz lortu zen, eh? eta eguneko festa izateko horretan lagundu zuen, ba, garagardu hartu, ah, ze garagardu haun lehiten duzu, ze zapore du, ba, maite du, ez du maite, komentarioak izketak, trukaketa horiek eh? egiteko. Jastaketak berean egiten aldira, baina erosten aldira ere zuzenki garagarduaka? Bai, hori da, edo momentuan bertana edaten da, eh? edo bestela ere, garagardu egile bakoitzak prestatzen ditu hori paka batzuk, bai, paka, paka. eta nahi den moduan gero erosten alda. Nunbait, zuek ditu zua hautatu, eh? kutunek ditu hautatu uh, garagardu gileak. Bai, eta reservatu ditugu lau plaza, e, labur lapordin izanik, e, eta e, ba, ustaritzen guruko elkarte izanik, ba, ezinbeste ziruitzen zitzaigun lapordiko garagardu gileak lau zirenak atxiki behar genituela eta hortik ba, erdian, erdean gorderik ba, beste erdietan berrikuntza bilatu dugu ere Batzuk chiki ditugu ba aipatututan San Sebastián belkikakoa bezala ba handik etortzea eh onera ino bada ba, meritu bat dea eta beraz ba badira ere berrikuntzak ba, Zarauzko Zarauz Bier Company-la izanen da edo boka garagardo etxea ere Bizkaitik ba izanen da saiatukira Nafarroatik eta jo ditugu 4 5 eta aurten da, datarekin ez dugu lortu. Hor badugu garantza bat urrengo urterarako aterako dugu. <laughs> Motak guzietako garagarduak zain dira. Berentzat bai. alkorik gabekoak ere. Ez dute egiten alkorik gabeko garagardurik. Eh gure garagard garagardogile hauek, gero ba sailkatzen dira garagardoago geienak 3 mota nagusitan, eh? zuriak E, blondak eta gero ba beltzak eta gero badira ere ba lupulo askokoak edo e, ipa hoietakoak eta hoiena hoien buelta ni dira ez garagardo gile bakoitzak lau bost bat garagardo karriko ditu pentsatuko duko karta bat eta beraz ba ortsa, guztiak probatzeko aukera beti ere buru galdu e. eta jo basuan jastatzen alko dira bai eta urtengo bigikuntza daia ja, atera dugula ere berinezko basoa a uh, Gara gardo festarena Pitzarra, pitzarra, e? dote. E? Bat. Hori erostenalko da, odan? bezeroak bai. erostenalko du, bere basua? Hori, da, hori da komo da. kontsignan jarriko du, eh? e, ah. egongo da baso, baso berri naukera, e, euro baten usaian bezala, eta baso hori e, kristalezko e, pitzarra izanen dera iru euroko kontsignan. Norbaitek etxea eraman berin badu asko maite duelako, ba, eramanen du, baina bestela kontsignatua izanen da, bueltatzenalko da, eta ba, nuski bere iru euroiek eh? berrizkuratuko ditu. Ez ditu uh, horretako da hori? Horretako uh... bosteko. Ah, o, bai, txipia, ba, ba, be... bai, bai, bai, eta e, Europa iparraldean eraten dute eh, litro erediko do pintak, pintako edalontzi herraldoi horretan, bai ez dute asteko gu, gure dateko ez manera bera eta ez zaitura bera, eta ango gara ere berezik alemanian, eta ez du emengo graduazio bera hori e, aurten goduan e, belgikan izan ez bakantzetan eta hori ulertu dut e, ba euneko iru eta inguru horretan izaten dira alemaniako garagarduak horregatik edaten dute litru horreti bat eta horrendik ez da misterio bat nik erratunen alemanoek ainaundiak olako gizatzerrak bimetrot gizemba, zabale, eta ez da zabal eta gu baino superdotatuak dira ez ziria dago aha Belgikan bat dira azkarak ere. A, bel, baina A, bai. belgika, belgikan ez dute eraten litru erdiko. No, Gutiago baina angozatu erdago. Eh? Beraz, urbeliago gira, belgikatiki. Jatekoa izanen da ere, Berdemoran? Bai, aur, aurten biskata bigarren edizio jentzat aldaketak ekarri itugu. Okanen dugu uh, sukuta eta, eta gero ere muskuiloak uh, patata fritekinak. Ara, saiatu gira piskat jaskoari komparatuz, ba, piskat zerbait behi ekartza. Ha, hori izan da ere ez gu garagardo egilean partetik bat gaitu dugula Jazkoari mm. konparatuz bo hori saiatzen gira ondorioz ba, berasten eta moldatzen biga genu edizio jentzata. Eta hor laguntza berezia izan dugu e, bertako bisukaldari, Kristof eh, Bale eta Jamak Echeverria animatu zaizkigu eta beraiek dira surkrut hori prestatuko dutenak, eh, bertako mozkinekin. Eh, Revizite, eh, maia altan, esan modugu, <laughs> eh, bertako tua edo ez da izan surkrut eh, Klasikoa, baina bai eh, prestatuko dute pater berez hori eta gero, ba, muskuak eta fritak eh, ere horriizanen dira. Use toki bat iza dela ere, saikilateko jatzeko bandera izanen da. Horre prestatuko dugu hori pxkartete jasa moduan olako gunea, goxo bat eta momentu ba. lasai eta elkagmintzatzeko aukera aukandezaten jendeak ba. eta ondoan baita ere baliatua ba, izan zen aurre eta gaztetxoen ba. txoko hori haiek ba, ere haien bai, artean eh, gozadezatzen helduagoak eh, ere gozatzen ari garen mm. biterten hori da, Garak gartori gabe bena... beste izanen dira sebo jazeretik us edo beste uh... ba. Ta ah. <laughs> Ta bai, eta izozkiak ere aukten eta arua behar duzu alde izan bai, izan Ara. Da izan. izanen da Berdin ere peskat berrikuntza aurten animazioaren aldetika ja bai, ekea eta ez ditugu aipatu. Horria, beraz, eguerditikaintzina hori bazkariaren animatzeko ere txakatuka talda izango dugu eta gero ajatseko 6etan Irlandar musika jotzen duen e, bai Angeluko talde bat da, Bo ez bakarri, bai ez Irlandar musika bakarrik, baino bereziki bere situak dira horretan eta ba denok garagardoa eta Irlanda lotzen ditugu ezin bestez. Eta beraz ba bueno, ikutu hori ere mantendu nahi izan dugu eta horregatik ba treflak hori zanenda arratsaldeko seitatik goiti. Gui, eh noiz arte du gero bestak gehienetan e, jaso e, noiz arte ideuntsun. Ori gaurditan bukatzen da. hori ba, da muga eh. Bai, gaurditan kantatzen dugu gaixo ani, gaixo ani eta ale eta dela ke Eta dena etzerak. Boa, afterra beti izaten da, eh? hor badira aukerak, gustaritzen ere, pitzatzuta orten ere izane, izanen dera, baina gara hori du festa eh, amabietatik, amabietara, amabiooren ama intentxo bizi zoragarri garri elkarrekin gozatzeko. Hala, bidezker garri. Eta bidezker dure, Euskute eusantzi. Ez denarrenada, etortzea, falta. Familian ere lagunekin. Hora, Edo amorosarekin. Edo amorosarekin. <laughs> Edo familialagun eta amorosarekin. <laughs> mitesker eta garagardu festa hon. Bai, mitesker.